Povestea lui Candace Relația lui Candace, ce dura doar de un an, pur și simplu nu mergea. După primele lor luni împreună, ea și iubitul ei au ajuns din ce în ce mai prinși în certuri neîncetate, acuzații explozive, neîncredere constantă și învinovățiri fără sfârșit. Amândoi se simțeau geloși și nesiguri. Prin urmare, comunicarea dintre ei era puțin spus frustrantă. Fiecare dintre ei era bântuit de așteptări neîmplinite pe care celălalt nu avea nicio șansă de a le satisface. Cuprinsă de o furie pe care nu o mai cunoscuse niciodată, Candace s-a pomenit implicată în episoade de dispute violente, având accese de furie necontrolată. Aceste izbucniri au făcut-o să se simtă și mai nedemnă, mai victimizată și mai nesigură. Tot acest comportament era nou pentru ea. Ea nu fusese o persoană furioasă, frustrată sau supărată mai înainte și nu avusese niciodată o criză de furie, în cei 28 de ani de viață. Deși știa la nivel intuitiv că nu-i făcea niciun bine să rămână în acele circunstanțe, Candace nu putea scăpa de atașamentul emoțional față de această relație nesănătoasă. Și totuși, pe măsură ce devenea dependentă de emoțiile ei stresante, aceasta devenea noua ei identitate. Realitatea ei personală îi crea noua personalitate. Mediul extern al lui Candace Controla modul în care gândea, acționa și simțea. Devenise o victimă captivă în propria ei viață. Copleșită de energia puternică a emoțiilor de supraviețuire, Candace a început să acționeze ca o persoană dependentă, ce are nevoie de euforia emoțională de senzații, convinsă că ceva din exterior o făcea să simtă, să gândească și să reacționeze în anumite moduri. Ea nu putea să gândească și să se comporte mai presus de modul în care se simțea. Închisă în această stare emoțională, ea recrea iar și iar aceleași gânduri, aceleași alegeri, aceleași comportamente și aceleași experiențe. De fapt, Candace își folosea iubitul și toate condițiile din lumea ei exterioară pentru a reafirma persoana care credea că este. Nevoia ei de a simți furie, frustrare, nesiguranță, lipsa propriei valori, Teamă și victimizare a fost asociată cu acea relație. Chiar dacă nu i servea idealului ei suprem, îi era prea teamă de schimbare pentru a remedia situația. De fapt, ea a devenit atât de legată de emoțiile respective deoarece i-au reafirmat identitatea, încât ar fi preferat să simtă acele sentimente toxice în mod constant decât să plece și să accepte o lume nefamiliară, să pășească dintr-un tărâm cunoscut într-unul necunoscut. Candace a început să creadă că ea este totuna cu emoțiile ei și, în consecință, a memorat o personalitate bazată pe trecutul pe care îl crease. La aproape trei luni după ce lucrurile au început să se deterioreze serios, corpul lui Candace nu a mai putut susține stresul acelei stări emoționale intensificate, iar părul a început să-i cadă în smocuri foarte mari. În câteva săptămâni a pierdut aproape o treime din el. A început să sufere de migrene severe, oboseală cronică, probleme gastrointestinale, probleme de concentrare, insomnie, creștere în greutate, dureri constante și o mulțime de alte simptome debilitante. Toate o distrugeau treptat. Fiind o tânără intuitivă, Candace a simțit în mod instinctiv că acest disconfort este rodul autoindus al propriilor sale probleme emoționale. Doar faptul că se gândea la relația ei o dezechilibra din punct de vedere psihologic, în timp ce se pregătea pentru un alt conflict. Candace își activa hormonii stresului și sistemul nervos autonom doar prin puterea gândului. Iar când se gândea la partenerul ei sau vorbea ori se plângea despre relația ei, familiei și prietenilor ei, ea își condiționa corpul în raport cu mintea emoțiilor respective. Era conexiunea minte-corp supremă și deoarece nu putea dezactiva reacția la stres, în cele din urmă, a început să regleze negativ genele. Gândurile ei o îmbolnăveau literalmente. După șase luni de relație, Candace încă trăia într-o relație profund disfuncțională, la cel mai înalt nivel de stres. Chiar dacă de acum era sigură că simptomele din corpul ei erau un semnal de avertizare, subconștientul a continuat să aleagă aceeași realitate, care acum era starea ei de a fi normală. Blocându-și corpul cu emoții de supraviețuire negative, Candace semnala genele greșite în moduri greșite. Simțea că moare încetul cu încetul de la interior către exterior și știa că trebuie să preia controlul asupra propriei vieți, dar nu avea nicio idee cum să procedeze. Nu-și găsea curajul de a ieși din relație, prin urmare a păstrat-o timp de peste un an, trăind întregul timp, împotmolită în mocir la resentimentelor și a furiei. Întreptățită sau nu să simtă acele emoții, Candace privea cum corpul ei plătește prețul. Candace înfruntă consecințele În noiembrie 2010, Candace a mers în sfârșit la un medic, care a diagnosticat-o cu tiroidita Hashimoto, cunoscută și tiroidita cronică limfocitară, o boală autoimună în care sistemul imunitar atacă glanda tiroidă. Afecțiunea este marcată de hipotiroidie, o tiroidă mai puțin activă, cu accese ocazionale de hipertiroidie, o tiroidă hiperactivă. Simptomele tiroidei Hashimoto includ creșterea în greutate, depresia, mania, sensibilitatea la căldură și frig, amorțeala, oboseala cronică, atacurile de panică, ritmul cardiac anormal, nivelul crescut al colesterolului, glicemia scăzută, constipația, migrenele, slăbiciunea musculară, rigiditatea articulațiilor, crampele, pierderile de memorie, problemele de vedere, infertilitatea și căderea părului. Iar multe dintre acestea le experimenta și Candace. În timpul consultației, endocrinologul i-a spus lui Candace că afecțiunea ei este genetică și că nu putea face nimic în această privință urma să sufere de tiroidită Hashimoto pentru tot restul vieții și trebuia să ia medicamente pentru tiroidă pe timp nedefinit, deoarece numărul ei de anticorpi nu avea să se schimbe niciodată. Deși Candace a descoperit ulterior că, în realitate, nu avea niciun istoric familial cu referire la această boală, zarurile păreau aruncate. Faptul că avea o boală adevărată i-a oferit lui Candace darul neașteptat al conștientizării. Era clar că avea nevoie de un semnal de alarmă care să o trezească, și acesta era. Deteriorarea fizică a corpului ei a determinat-o să reflecteze asupra trecutului și să vadă efectiv adevărul despre persoana care era. I-a devenit clar că era singura responsabilă pentru crearea unei boli autoimune ce o distrugea lent din punct de vedere fizic, emoțional și mental. Trăia viața într-o stare constantă de urgență. Toată energia corpului ei, se îndrepta către menținerea propriei siguranțe în mediul extern și nu îi mai rămăsese niciun pic de energie pentru mediul ei intern. Sistemul ei imunitar nu se mai putea descurca singur. În ciuda fricii agonizante de schimbare, Kendall s-a ales în sfârșit, cinci luni mai târziu, să-și părăsească iubitul. Ea a înțeles pe deplin că relația fusese nesănătoasă și că nu îi folosise la nimic. S-a întrebat, care este compromisul? Să rămân într-o relație disfuncțională și să mă adâncesc din ce în ce mai mult în bezna sau să aleg libertatea și posibilitățile? Asta este șansa mea la o viață nouă și diferită. Adversitatea lui Candace a devenit geneza evoluției sale personale, a reflecției și a dezvoltării sale. S-a pomenit stând pe marginea unei stânci doritoare să facă un salt în necunoscut. Decizia ei de a face saltul și de a se schimba a devenit o experiență pasionantă, așa că a făcut saltul spre ceea ce a considerat a fi posibilități și potențialități nesfârșite, constrânsă de dorința de a înceta în sfârșit să facă ceea ce nu îi mai făcea plăcere, astfel încât să-și poată rescrie codul biologic. Acesta a fost un moment de cotitură în viața lui Candace. Îmi citise ultimele două cărți și fusese la unul dintre workshop-urile mele de început. Așadar știa că dacă și-a acceptat diagnosticul și emoțiile de teamă, grijă, anxietate și tristețe pe care le inspira acesta, s-ar fi autosugestionat și ar fi crezut doar în gânduri care corespundeau sentimentelor respective. Putea încerca să gândească pozitiv, însă corpul ei se simțea rău, așa că acest lucru ar fi avut consecințe reale. Să facă această alegere ar fi fost forma greșită de placebo, starea greșită de a fi. Prin urmare, Kendalls. A ales în schimb să nu își accepte boala. A refuzat respectuos diagnosticul medicului, reamintindu-și ei înseși că mintea care creează boala este aceeași minte care creează starea de bine. Știa că trebuie să-și schimbe convingerile despre afecțiunea cu care fusese diagnosticată de comunitatea medicală. Candace a ales să nu fie sugestibilă la sfatul și opiniile doctorului ei, deoarece nu era plină de teamă, victimizată sau tristă. De fapt, era optimistă și entuziastă, iar aceste emoții au condus la un nou set de gânduri care i-au permis să vadă o nouă posibilitate. Ea nu și-a acceptat diagnosticul, prognosticul sau tratamentul. Ea nu a crezut în mod pripit în rezultatul cel mai probabil sau în destinul viitor. Sau nu s-a încredințat permanent diagnosticului sau planului de tratament. Ea nu și-a condiționat corpul cu acel scenariu pesimist de viitor. Nu a așteptat același rezultat previzibil pe care l-au așteptat toți ceilalți sau nu a atribuit același sens pe care l-au atribuit toți ceilalți care sufereau de aceeași boală. Ea a avut o atitudine diferită, astfel încât acum era într-o stare de a fi diferită. Candace se pune pe treabă Deși Candace nu și-a acceptat afecțiunea, o aștepta multă muncă. Știa că pentru a schimba convingerea în legătură cu boala ei, va trebui să facă o alegere cu amplitudinea energiei mai mare decât programele predeterminate din creierul ei și decât dependențele emoționale din corpul ei, astfel încât corpul ei să poată reacționa la o nouă minte. Doar atunci putea să experimenteze schimbarea energetică de care avea nevoie pentru a-și rescrie programele subconștiente și pentru a-și șterge trecutul din punct de vedere neurologic și genetic. Și exact asta a început să se întâmple. Deși mă mai auzise spunând toate acestea și cunoștea subiectul din punct de vedere teoretic, Candace nu acceptase niciodată informația din experiența personală. În timpul primului seminar la care a participat după ce a primit diagnosticul, părea ipuizată și adormea constant pe scaun. Știam că duce o luptă. Când a venit la următorul workshop, luase medicamente pentru tiroidă care să-i regleze starea chimică dezechilibrată timp de peste o lună și era mai alertă și mai interesată. Candace era incredibil de inspirată de poveștile pe care le spusesem în timpul weekendului. Când a auzit că existau persoane care nu aveau să fie victime ale circumstanțelor din lumea lor externă și că puteau avea loc vindecări ieșite din comun, a decis că avea să fie propriul ei Proiect științific. Prin urmare, Candice a pornit în călătoria spre vindecare. Fiind familiarizată cu epigenetica și cu neuroplasticitatea din workshopurile mele, știa că nu mai era o victimă a bolii, și în schimb, și-a folosit cunoștințele pentru a deveni proactivă. A atribuit un sens diferit viitorului ei și, astfel, a avut o intenție diferită. Se trezea în fiecare zi la 4.30 dimineața pentru a-și face meditația și începea să-și condiționeze emoțional corpul față de o nouă minte. Lucra la descoperirea momentului prezent care și-a dat ea seama, fusese pierdut pentru ea până atunci. Candace voia să fie fericită și sănătoasă, așa că a luptat din greu pentru a-și recâștiga viața. Chiar și așa, s-a zbătut la început și a devenit foarte frustrată când nu putea să stea liniștită pentru o perioadă îndelungată de timp. Corpul ei fusese deprins să fie mintea frustrării, furiei, nerăbdării și victimizării și s-a revoltat după cum era de așteptat. Ca și cum ar fi dresat un animal nedisciplinat, Candace trebuia să-și liniștească în mod repetat corpul în momentul prezent. De fiecare dată când trecea prin acest proces, își condiționa din nou corpul față de o nouă minte și se elibera ceva mai mult din lanțurile dependenței sale emoționale. În fiecare zi în timpul meditațiilor sale, se străduia să fie mai presus de corpul, mediul și timpul ei. Refuza să se ridice de jos ca aceeași persoană care se așezase să facă meditația, deoarece vechea Candace era cea care devenea furioasă și frustrată și era atât de dependentă din punct de vedere chimic de circumstanțele ei externe. Nu mai voia să fie acea persoană. Ea și-a ascultat meditațiile, a reprodus o nouă stare de a fi și nu avea să se oprească până ce nu avea să-și iubească viața. Să fie într-o adevărată stare de recunoștință, fără niciun motiv anume. Candice a aplicat toate cunoștințele pe care le deprinsese din workshopurile mele și din toate CD-urile audio ascultate, citind fiecare carte de mai multe ori și studiindu-și notițele de la cursuri. Ea conecta noi informații în creierul ei ca să se pregătească pentru o nouă experiență de vindecare. Din ce în ce mai des, descoperea că se putea abține să declanșeze și să conecteze vechile conexiuni neuronale ale furiei, frustrării, resentimentului, aroganței și neîncrederii, și că putea declanșa și conecta noile conexiuni neuronale ale iubirii, bucuriei, compasiunii și amabilității. Procedând astfel, Kendă știa că rupe vechile conexiuni și că face să încolțească altele noi. Și cu cât făcea mai des acest efort cu un nivel de rezistență mentală, cu atât se transforma mai mult. Odată cu trecerea timpului, a devenit incredibil de recunoscătoare pentru că era în viață, dându-și seama că acolo unde există armonie, incoerența nu își are locul. Și a spus în sinea ei, eu nu sunt vechea Candace și nu îmi mai reafirm acea existență. A perseverat luni de rândul, iar dacă se trezea că este antrenată spre cel mai mic numitor comun, fiind furioasă sau frustrată din cauza condițiilor din lumea ei externă sau când se simțea bolnavă sau nefericită, ea făcea foarte repede o schimbare conștientă. Schimbându-și rapid starea de a fi, putea scurta perioadele în care emoțiile respective puneau stăpânire pe ea, astfel încât, în general, era mai puțin irascibilă, mai puțin temperamentală și mai puțin asemănătoare cu vechea ei personalitate. În unele zile, Candace se simțea atât de rău încât nu voia să se dea jos din pat, dar se ridica oricum și medita. Și-a spus în sinea ei că ori de câte ori preschimba acele emoții inferioare în emoții elevate, se îndepărta din punct de vedere biologic de trecutul ei și își pregătea creierul și corpul pentru un nou viitor a început să-și dea seama cât de valoros era faptul că își făcea exercițiile interioare, iar această activitate a devenit la scurt timp mai curând un dar decât un efort. Mulțumită perseverenței sale zilnice, Candace a observat foarte repede o schimbare uriașă și a început să se simtă mai bine. A început să comunice cu alții în mod diferit, odată ce a încetat să privească lumea cu o minte cuprinsă de teamă și frustrare și, în schimb, a privit printr-o lentilă a compasiunii, iubirii și recunoștinței. Energia ei a crescut, iar ea era capabilă să gândească mai clar. Chenda și-a dat seama că nu reacționa în același mod la condițiile familiare din viața ei, deoarece vechile emoții bazate pe teamă nu mai erau în interiorul corpului ei. Ea își depășea vechile reacții spontane deoarece vedea acum că oamenii și condițiile care o superaseră în trecut existau doar în relație cu modul în care se simțea. Devenea liberă. Parte din procesul ei de schimbare a fost să devină conștientă de gândurile inconștiente, care în mod obișnuit se strecurau în timpul zilei pe lângă conștiința ei. În timpul meditațiilor a devenit hotărâtă ca acele gânduri să nu mai treacă niciodată neobservate sub nicio formă, nu avea să-și mai permită să se întoarcă la comportamentele și obiceiurile legate de vechiul ei sine. Ea a făcut tabula rasa la nivel biologic, neurologic și genetic, lăsând spațiu pentru crearea unui nou sine, iar corpul ei a început să elibereze energie. Cu alte cuvinte, pornea de la particulă la undă, eliberând emoțiile înmagazinate ca energie în corpul ei. Corpul ei nu mai trăia în trecut. Cu această energie nou disponibilă pe care o eliberase, Candus a început să vadă peisajul unui nou viitor. S-a întrebat: Cum vreau să mă comport? Cum vreau să mă simt? Cum vreau să gândesc? Trezindu-se zi de zi, luni la rând, într-o stare de recunoștință, își instruia din punct de vedere emoțional corpul că noul ei viitor sosise deja, ceea ce a semnalat noi gene în noi moduri întorcându-i din nou corpul în homeostază. Chiar de cealaltă parte a furiei sale, Candace a găsit compasiune. Chiar de cealaltă parte a victimizării ei, se afla un sine creator, care aștepta să creeze bucurie și stare de bine. Exista aceeași energie de ambele părți, însă ea era acum capabilă să o elibereze, pe măsură ce trecea de la particulă la undă, de la supraviețuire la creație. Succes, dulce succes Când Candace a revenit la doctorul ei la șapte luni după diagnostic, acesta a fost uimit de schimbarea suferită de pacienta sa. Analizele de sânge îi ieșiseră perfect. În setul de analiză inițial din februarie 2011, hormonul de stimulare tiroidiană, TSH, avusese o valoare de 3,61, adică ridicată iar numărul de anticorpi fusese de 638, ceea ce indica un dezechilibru major. Dar până în septembrie 2011, TSH-ul lui Candace scăzuse la un nivel normal de 1,15, iar numărul de anticorpi era la un nivel sănătos de 450, chiar dacă nu mai lua medicamente. Se vindecase singură în mai puțin de un an. Doctorul voia să știe ce făcuse ea ca să ajungă la aceste rezultate nemaipomenite. Părea aproape prea frumos ca să fie adevărat. Kendas i-a explicat că știa că ea crease această afecțiune, prin urmare, decisese să efectueze un experiment pe ea însăși ca să o decreeze. I-a spus doctorului că prin meditație zilnică și prin menținerea unei stări elevate de emoție, semnalase din punct de vedere epigenetic noi gene, în loc să permită emoțiilor nesănătoase să semnaleze în continuare vechile gene. Ea a explicat că lucrase cu regularitate la persoana care dorea să devină și că încetase să mai reacționeze la orice lucru din mediul ei extern ca un animal aflat în regimul de supraviețuire. A încetat să lupte, să fugă, să lovească sau să țipe. Totul în jurul ei rămăsese în principiu la fel, doar că ea, reacționa pur și simplu într-un mod mai iubitor față de ea însăși. Doctorul i-a spus cu o expresie de absolută uimire. Mi-aș dori ca toți pacienții mei să fie ca tine, Candace. Este pur și simplu incredibil să îți aud povestea. Candace nu știe cu adevărat cum s-a petrecut vindecarea ei. Nici nu are nevoie să știe. Ea știe pur și simplu că a devenit altcineva. Am luat cina cu Kendes la scurt timp după ce s-au întâmplat toate acestea, într-un moment în care întrerupsese medicația de câteva luni și nu mai avea niciun fel de simptome. Starea ei de sănătate era fantastică, tot părul îi crescuse la loc și se simțea grozav în propria piele. Am menționat în repetate rânduri că își iubea nespus viața ei din prezent. I-am spus râzând, îți iubești viața, iar viața te iubește pe tine. Și chiar ar trebui... Să-ți iubești viața. Tu ai creat-o astfel în fiecare zi timp de luni de zile. Chiandă s-a explicat că, pur și simplu, avusese încredere într-un câmp infinit de lucruri potențiale, și că știa că se mai întâmplase și altceva dincolo de ea, care o ajutase să se vindece. Tot ce trebuise în realitate să facă, fusese să treacă dincolo de ea și să intre în sistemul nervos autonom, și apoi să planteze semințele unei noi vieți. Și fără să știe cum s-a întâmplat, pur și simplu s-a întâmplat. Iar când s-a întâmplat, s-a simțit mai bine decât se simțise vreodată până atunci. Viața lui Kendes este acum cu totul diferită de viața ei din perioada în care fusese diagnosticată cu tiroidita Hashimoto. Este parteneră de afaceri într-un program de dezvoltare personală, predând munca de autodezvoltare și deține de asemenea o slujbă într-o corporație are o relație iubitoare, noi prieteni și noi oportunități de afaceri. O nouă personalitate creează până la urmă o nouă realitate personală. O stare de a fi este o forță magnetică ce atrage evenimente echivalente acelei stări de a fi. Prin urmare, atunci când Candace s-a îndrăgostit de ea însăși, ea a atras și o relație iubitoare. Deoarece se simțea demnă și avea respect pentru ea însăși și pentru viața întreagă, au început să apară condiții în care avea oportunități de a contribui, de a fi respectată și de a schimba ceva în lume Și desigur, când s-a transformat într-o nouă personalitate, vechea personalitate a ajuns să pară ca dintr-o altă viață Noua fiziologie a început să o conducă spre niveluri mai mari de bucurie și inspirație Iar boala a aparținut după aceea vechi personalități Ea era altcineva nu este ca și cum ar fi devenit dependentă de fericire. Pur și simplu, nu mai era dependentă de a fi nefericită. Când a început să experimenteze niveluri mai mari de fericire, ea a descoperit că există întotdeauna mai multă fericire, mai multă bucurie și mai multă iubire de experimentat, întrucât fiecare experiență creează un amestec diferit de emoții. A început să și dorească cu adevărat provocările din viața ei, ca să poată descoperi în ce măsură se putea folosi de aceste informații pentru a se transforma. Lecția supremă pe care a învățat-o Candace a fost că boala și provocările ei nu țineau niciodată de altcineva, ele țineau întotdeauna de ea însăși. În vechea ei stare de a fi avea convingerea fermă că era o victimă a relației și a circumstanțelor ei externe și că acea viață îi se întâmpla întotdeauna ei să devină conștientă de această muncă și să-și asume responsabilitatea deplină pentru ea însă și pentru viața ei și să înțeleagă că ceea ce se întâmplase nu avusese niciodată vreo legătură cu ceea ce exista în afara ei, nu a fost numai o uriașă împuternicire, ci și unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-ar fi putut cere vreodată Candace.